де свої цікаві сюжети на висловлених думок, невиражених настроїв. Це мовчання лягає сьогодні як бальзам на мою душу. Одним із перших відвідувачів до магазину заходить Консовський. Сухий, мов шпідструтин, сьогодні видається іще сухішим, ніж завжди. Над гладеньким чолом без жодної зморшки сивеньке волосся, зовсім як пух гагари. Розглядає стенди з новинками, але, звичайно, там немає жодної, яка б його зацікавила. Потім переходить до плакатів. Пильно розглядає плакати, і я трохи насторожуюсь, адже досі ніколи не цікавився плакатами. Від плакатів іде до масової політичної літератури, біля якої також затримується. Поминає стелажі з поезією, далі з прозою, наближається до дитячої. Вдавано, не впізнаючи мене, каже. Ви насхожі на себе, Жанну Луківну. У пам'яті постає наша зустріч біля готелю Русь. І, знизавши плечима, я кажу у відповідь. А як здоров'я вашої матері? Ви дістали ліки? Здоров'я моєї матері, дивується Концовський. Ліки я ще не дістав, але скоро дістану. Вираз його обличчя несподівано збайдужо пустотливого обертається на хижуватий. Вилиці загострюються, проти голос остається Єлено улесливим Ліки я достану, хоч ви й не хотіли допомогти. Не хотіла допомогти торопію? А вже ж, не хотіли допомогти знайти покупця на октуїх. Хоч поміж ваших знайомих і письменників, художників, артистів, скульпторів, композиторів. А в кого ще є гроші, які не в них? Туренькають на вітер, а тут на добре діло пішли б. Та я знайшов покупця, без вашої допомоги знайшов і продав. Ха, такий товари не продати, коли в наш час є попит ось на такий ширпотреб і консовський надбалим жестом руки обводить книгарню. В мене занімілої і слова не знаходиться, щоб сперечатися і сваритися. Не вірите, що я продав без вашої допомоги? Так продав і за добрячу суму. Консовський іде з книгарні з виглядом людини, яку через редакцію Республіканської газети розшукує ін'юр-колегія. Так, розшукує ін'юр-колегія як єдиного спадкоємця, померлого в Америці, багатого дядечка, від якого у спадок зостався мільйон. Тоша і тотоша зігнута коромислом в обвислому габардиновому макінтоші, зупиняється переді мною сіткою-авоською, повною оранжевих апельсинів. Просить, аби я нагнулася до неї, а коли я нагинаюся, тоша й тотоша пошипки каже, що хоче зробити мені подарунок. І вона вкрай образиться, коли я відмовлюся від подарунка. Господи, невже хочу подарувати цілу сітку-авоську апельсинів? Я щось шиплю роздратованим голосом, аби не перевертати нічиєї уваги. Як це я осмілюся узяти хабаря, приселюдно? Хіба я заслужила отаку ганьбу через отаку вдячність? Тремтячою рукою тоша й тотоша дістає один єдиний апельсин. Простягає, щасливо всміхаючись, і мені відлягає від серця. Відлягає від серця, що дарує єдиний оранжевий плід. Гріх відмовлятися, і я таки беру ніякого. Тоша і тотоша знову просить нагнутися. Я нагинаюся. І вона просить книжечку Дріона. Оту книжечку, що недавно була в продажу. Ну і лихо. Де ж я візьму Дріона, якого розібрали? Гаразд, принесу свого Дріона. Буде вам Дріон. Спасибі за апельсин. І той апельсин болить мені в руці. Наче раптом схопило серце. Попереду цілий робочий день. І ще один дарунок долі – оцей полудень, лагідний, мов павутинка бабиного літа. Мозаїчний золотих та багряних кольорів зів'ялого листя, шовкоєвої блакиті над головою, з жовтизни чорнобривців на клумбі. Ми з Кларою Матвіївною обідаємо під віцвілим полотняним тентом. Ступаємо з-поміж яблуньок на тротуар у людський потік. І раптом Клара Матвієвна стискає мій лікоть. Женна Луківна, погляньте лише на бульвар. То не твій, Андрій. Кидаю погляд на бульвар, серцевину якого обсажено.